Astea eh. Aixo. Uh! Arracha León, endaitatik antzeta eta irratitik eta honekin erobero saiotik. Agintzen goastu. Az, zuzenean entzuten ari zareteno, ketxean goxo, eh? ari duen egur aldi mm -hmm. Jesus jesús. jasa, eh? Bai. <risa> <risa> Baina gure hemen goxo-goxo gaudu, eh? Gaurkoan. Mm -hmm. Eta prebalgai bat gai, ekarri ditugu gaurola orokorrean, dantzeko. Mm -hmm. Eta, bueno, potolo-potoloa gaurraziran izango dugu plazara dantzara ekimena kokidea den nora izango dugu lako hemen. Mm -hmm. Eta, kontatzeko momento Cerrutico de izena igual, yo no eh? <risa> <risa> eta gero <risa> e, eten ekimenaren inguruan arituko gara itsasorekin, hon taldeko abeslariarekin eta bueno, kontutuko iego ez zerden prestatu dutena azter hontako amaieran aimer duten kontzertu berezi horretan. Hortaz, gurekin geratzera gonbidatzen zaituztegu, ordu honetan, eta badakizute irratisa hau parte hartzaia izan nahi duela. Rin, rin! Rin! Ba, egorremen dago, <laughs> baina gaur, gaur faltaz eguna ojana da. Bara, zailan, agorkoan alderantzik, zizuk deitune balde mao zu, badakizu, eraintxe ditugu telefonak eta. <laughs> ba, hori, telefonoz deitune gozu, eta zuzen-zuzen gurekin hemen sartu, E, eh, ondo pasako duzula, seguro, Ba, hori, endaia edo iparaldetik deitzen manzute, hemen gurutatik. 0, bost, bost bederatzi, lau zortzi, irusei, sei bost. Eta egoaldetik deitu ezkero, ba, prefijoarekin. 00 0, iru, iru, bost, bost bederatzi, lau zortzi, irusei, sei bost. Hori da, eta beti ere, beno, imeia irekita izango dugu, hemen norbait gonekin, abildu agemail.com era idatzi nahi badu. Bai, salengo hasta nari, superparte hartza, egin ere jaso beno ba hori, dozen, esbazarete behar da usartzen, telefono hartzera, eta... Es... Meia, hor duzute, hori da. Champions, my friends Chant, We are the champions <laughs> We are the champions <laughs> <laughs> We are the champions We are the champions De <laughs> eta plazara dantzakoa dantzarakoak izango dire irabazleak ere eten ekimenarekin zerbait irabaziko da bainon bainon zanbardua zanbardua Guk zerbait iraziko eh? genuen larun batean Bai <laughs> tartalarien tartalariekin elkartasuna bultzatzeko eh bueno, tartaleiak eta bat egontzen pasa den larun batean muskun, mm -hmm. hor eh, hijituak elkartzen direneko txokito horretan, eta bueno, eta kontzentrak egiten diren txokito horretan. Bye. Eta bueno, nola ez, egin genuen. Guk irabazidein genuen! Are the champions, my friends Are the champions of tiranizu Bai, gazta tarta, baita txikilin. Bai, <risa> bai, bai. Ba, <risa> ez zango dizego, ba, honekin erobero irratxayo paregabea egitea esta parte, oa gaustageiagoak izkiago egiten oso ondo gainera Joa, eta... Egunean bertan saria jasotzeko oiana etzegoen eta gaur ere zago, ez dago gozpatzeko, bai. Ezan berra dugu asko zer diogola oianari, tartak irabazi zuen. Uh -huh. eta... bai, bai, bai. Oianaren gizon, baina gure laguntza ikaragarriarekin egindako tarta. Bai, bai, eta esatearena ba, oso ondo antolatu zutela mm -hmm. eh, ekitaldia, eta baita ere ba, koldo salinaz gozo gilea izantzela bai. epailea. Eta beno, ez? Lerik bai. galdetu duten, baina ez duak egiten, guain bai. Guain, bai. <risa> eh? <risa> Zara zu dago, abertu. Hori xe da, oso pazi gaudela. Ojo. Ojo. Ojo. Euskal, bena. lo egual tira misu mi sekzio bat imarko guen. Bai. Eta ba, musu ahondi bat ere ba, tartalari entzat, bai. bai. eta hori da. Irunen ere merengaren alde. Hori da. Bai. Olako joak entzuten ziren. Bai, bai. O, hori eta beste gozatxipatu. bai perro, <laughs> <"Dazin>, kale, <kallejero." laughs> Arratxalde hon, nora? Hola, arratxaldeak. <laughs> ongi, eta zu? Ondi, ongi, ongi. Bai. <laughs> Bote prontoan harrapatu dugu, nora? E, pixe, bai. <laughs> bueno, zula, zai, hemen, hemen etxegiruan gaude, bai, etxugu baitare bideotxo batzuk, eta, bueno, saiatuko gara ongi atera da <laughs> Bai, izan bai, dugu hor, korreo e, olako zurrun biloa, eta, Aba. bai, bai gaizki, dule, bueno, gaizki plazaratu diogu eguna. Ai, ba. Uh -huh. ba, barkatu, Bye. eh? Ja, yeah. eta <laughs> oso magika, nora, besandu, bueno, venga, bai, ingo dugu. <laughs> <laughs> zer modu, zer modu zaur, Bueno, ba, hongi, hemen, hemen etxean lan talan. <laughs> Eguel <Bye. laughs> e, well, honekin ere, zau esterik, eh? Bai, bai, bai. Onda, hondo, ez dugu asko azaldu zuen ekimena, bueno, bat zuen sobera ezaguna izango da, batez ere, ba, subusatzen dugu zuen eskualdean, zerreza noan dia esan duelako, eta baita hemen bidasoan, ba, ba, daukagulako antzeko ataskatas karemas. pasa aspalditikan, bueno, jakingo duzuten ez norki. Bai, bai, bai bai, bai. Bai, bai. Mainon <laughs> bai, bai. besteentzako, ba bueno, eh azaltzarena, acaso pizkatez, zer? Bai, ba, zer. Or fonodan monorenche eh? bueno, entzuten ari sinatena mutilantzen, ba, soñoa da, eh audio hau bideo batena da, justo udara hontan elbeten ba bono, zuek egintzen duten, ekin, ekintza baten bideoaren audioa zen, uh -huh. eta bueno, pixka eta e, azaltzeko zela plazara dantzara, ekimena. Ados. Ba, bueno, elbetekoa igual pixketela reperkusio gehien izan duen momentua da, baina, bueno, hau historia luzea da, eta pixketo lako katzearen batatu. Uh -huh. En motil dantzak, bueno, seguraski hor dagoen jende, o oh, intzuleazko jakinen ditu zer diren dira, Jauzien familiko dantzak, baina bueno, baskango alda eran edo ezta la jauziak, ba jauziak dira. Aja. Uh -huh. Eta eh bueno, ber ez eh, bezala jauziak garai garairen batean gizonezkoen dantzak izan dira, baina denboraren ondorioz eta bueno, Emakume ez joan dira. Bastan ere, duela ra hoytamar bat urtez edo asi ziren no igual le nagore. Baina lekotasunak lenagoko atebe, eh? Emakume sortziak eta parte hartzen zutenak. Eta, bueno, beti izan dira parte hartzeko saiakerak eta, bueno, ba iraia 10 bat urte saiakera beste tantola tindirela eta ikusita, bueno, ba baskanen horren erresa dantzaietan parte hartzea eh, bueno, ba iskamila batzuk eta sortzen zelako parteka ez eta bueno, ba, ba presio presio bat bazen, zistulari batzuk E, retiratu egiten ziren emakumeak plazara dantzara sartzen bali emaziren, eta bono eskarneo publiko gizako bat egiten zitsaien parte hartu gaitzuten emakume oiei ez dala, hor da bat urte do pixketan to e, moduan tolatuan e, egiten ariena parte hartze hori mm -hmm. eta bueno, oi pixket aztekoz dakitola janentzarete jan, galdiak jan, egitenko pixketolako katzearen, eta ah, bueno, bai, esaten izuen elbeteko Asunto hori, bueno, iz, ba, dira bazteren amabosterri, eta bueno, udaran bestetan zehar motildantza jatzen direnean, ba, e, hori, ba, elbeteko kasuan, ba, naiko iskan bilatxo izan zena ortengoa, eta horregatik hartu zuen hartu du olako hoi hartzuna. Izan dira, et, arteka izaten dira olako, bueno, pasadizo potentia direnak edo bortitzagoak edo bai, olakoak izan dira gehiago, Azkeneko hamar urtetan eta hogeita hamarretan, hauten no jartxun gehi izan du horrek helbetekoak zinbain. Uh -huh. Berez ez da kontu berria, saiakera bide luzea izaten ari da eta, eta bide zaia ere, herrian. saia zai eta ez, eh, eh, azalduko eutau maduela mamagos bat urteo intzen zaiak era hogei hori da, eh? igual hogei urtea. Ja. Zaiak era, bueno, serios amarr bat edo, eta oa, bastandarren biltzarra egun batean, eta ikaragarriko iskamile izan zen ondorioz, bastandarren biltzarra elkarte bada, bezpaz, aparte, uh -huh. erabatizuen mutil dantza programatik entzia. E, ge, gerora duela amarr bat urte, bueno, kultur talde bat joa laio izanekoak eskatu zion bastandarren biltzarrari, Bueno, bere txistulariek eh joko zutela inongo oi, deus, de, inolako saririk ez zutela eskatuko, baina eh bueno, ba momentu horretan berreskuratu beharra zela motilantza eta biztanda da kulturalle honek joalayog e, pa, e, pareki bi hasen motilantsaren aldeko apostuitzen zuen eta bueno, ortikz horrean eh gastandarren bizharregunean joanda normalizatuz eta, bueno, beraz, duela hogei bat urteko momentu horretan, ba, bortitxa izan zen. Eta, gero, izaten dira, herriak, herri zenbaitzutan, e, edaban, nor, normaltasun oso, sartu izan da, emakumeak, e, bueno, partertxea, eske, norbaitek ez badu ongiru dikatzen, ba, jauzien modura, balbatean, ba, hemen oituraz, izaten da, gaueko, bon, iluna barrean, bederatxeak hamarrak aldera, ora, agertzen dira, e, herriak horrendetako tiztulariak plaza, plaza erdira, mutildan traiotxera, eta batzuen ikuspegia endara bera, eh, makumea reti da tubarko liratzeke. Eh? Ola fandango eta ariñaren adantzatzen zategu, mutildan zaberri zeze. Eh? Ola kustodia bera. Baina, ezaten nizuena, eh, herri askotan normaltasun oso zarte izan da. hori, eh, segura ezkerla zionatuta, ba, demografiko kiedo, herri batzutan ere, zela, pues, bueno, eta erresago errexago zaizu zure aizpa lehengu zina arreba onartzea, oiz, bueno, arreba lehengu zina, oiz dakit, o, onartzea, erritxiki batian, bueno, denetik izaten da, eh, o, batzutan e, demografikokia zaldi daiteke, beste batzutan ez da komplexua da historia, eh, baina, bueno, e, adibidez aurten gogu da herri dauzka bastanen horietatik e, amabi herritan egin dira motildantzak eta amabi horietatik amaikatan parekiliak izan dira, eh, Ah, eta, bueno, ordon... bueno eh, Bai, bai, Nahi bai. Naik ez? Bai, bai, bai, bai. Bueno, zongi, bai. Ja, bueno badakigu <laughs> gure borroka hor eh, eh, iruntan, ondarribikoan bezala, eh, historiarekin bat doan borroka bat da, berat, eh, irabaziko duguna bai ala bai. Ego kostatu mm -hmm, mm -hmm. batzutan bestetan baino, edo herri batzutan bestetan baino. Baztan unere badakigu herri guziaak ez dutela, bueno, herri mobera eta eta baina, bueno, bai alabai hori orre, egonen garela oso garbi daukago aspaldi eta inorek ez gaituela plaza txikate dako, in, inola zede, hori gula onartuko. Beraz, bueno, poliki-poliki, e, bortitza da, zen haidut, e, e, onartuta dagoen herrietan ere, ba emakumen dako batzutan e, egoera, bueno, edo parekien aldeko endako orokorrian egoera, Batzutan ez da horren erosoa, ez da horren, horren dibertigarrian, ez eta dantzanari ari garen ez tala. berriz bai, eh? Mm -hmm. eh ez nahi dut, bueno, ba, ba, bueno, ba gogor, gogorra gero ba enfrentamentu ezaten den momentutan, ze batzutan ezaten dira, ba, igual ba, ba bat tenbat... bat, dan duena ozen edan ez du horre justifiikatzen niz ere ba insulto kaskenzegoigu renkado edo horakoako den. ez da osoak gainino erri txikia dira eta ezagutzen duzu ire zaizuna zaizzuuna eta gisa mm -hmm. eta bueno, izan dira gogorra gogoak ere bai izan da duela bi urte arrgeri publikoa e, itali zuen... Eh, ez esas eh baizik eta bueno, herri talde bat ba ezekin bada moduren bat edo farola kitsaltze, bueno, boikoteatzeko argiteri publikoa eta gizartekoak, bueno, beste toki batitan plastiko bentzak ere serdiren eh badakigu ez dela ba mm -hmm. omi kimausen karetak. Ba bueno, ba holako gauzak baina bueno, argudirik ez dagoenean ba hori yeah. ba, baina zaizu gelditzen. Bai. Eta esan duzu udantako datu positibo hori posibilidad da dantza, antzara plaster plaster antzara ondorioz izatea ere edo duela urteagia ja... <coughs> bueno guzvalora se hoy suga egiten dugut, eh em iazko ba ez aurtego martxoan mm -hmm. eh ere e, claro, e, e, gizonezkoen eh gizoneskoen kortijo baten aldeko posturaren daudenek ikuste dute bueno, borroka galtzena adibirela eta gerozta zailagoa dutela bereari Eustia, ez dela. Ordoan nola baitere privatizazio saiatera bat izan da. Eustu dut, nahiko paralelua dela horren darri bintan irunen gertatzen adibinarekin, eh, gauza batzutan. Bat mm -hmm. ba, e, bat ean mutilantza berez dantza ireki bada romeri bat plazakoa ez dela, edo zintzartu daitekena. Ba, e, egin dute holako e, elkarte pribatu bat eta bueno, biza hortara planteatun egizan dute, beraz, Dantzara joan lirateke, errietako alkateek edo gombi datuta, eta elkarte pribatu bat edo saio pribatu bat denean, baka, e, e, e, bueno, no baitede, hori elitzateke demokratikoa edo zeinundako, baizik eta talde beharko zen duke izan, bonolako zaiak edat treta bat egin dute, eta e, platzara dantzaratik, e, bueno, argi garbi, besta batzordei, errietako besta batzordei, talkatei, eskatu zitzaien, besta parekideen aldeko autua egintzen zaten, beraz, e, talde hori, bueno, ez gondien esaten talde hau ez deitu, baizik eta e, besta parekideen alde egintzazuek, ez? Bueno, lako eskara bat egiten genuen, eta argudio batzuk ematen. Eta, esaten dugu, ama bosterri batzik, e, ori ama bitan egiten dira mutilantzak, eta ama bioietatik, amaikatan parek idat izan dira, beraz, eta gero, gondi egiten genuen plazara dantzaratik, e, bueno, ero zeiniek, e, tranquilazki, bohuaz go eukanak lagun bat izan hortzuela, ba, egora batzutan dire, bortitzak dira eta leh bizikoa zartu barren, ol, e, e, gizon kwadril bat dantzen dagoen eta lehen bizikoa baigual pausa amati ez dela, Ba, tranquil egon txedingo e, dantza egiteko goguan zeukan edo zeinek lagun bat izan entzuela <coughs> edo zinplazetan lagun bat izan entzuela ondoan edo dantzara joango zena edo apoiatuko zena uh -huh. eta bueno gombirapen, gombirapena egiten genuen eta gu positibo gaude bueno, bazin joan ikusten zen e, normalizatzen adizela aurten aurtengoan gardi gelitzen da zirtala horretan erabaki behar horretan eh parekidearen alde eginduela hiru herrioz falta dira ba ohituraz galdu ta zegolako bueno, kaso bakar batean editako kasuan eztabaidan dabiltzalakoz ba delaian artean ez ikola kozado jartzen, hain zuzen ere istorio honengatik beste guztietan e, parekidean aldeko autugarria izanda kanpotik ere gonbidapena egiten eluen jendea etorri da, ba, bueno kanpotik bastante kanpora Gantzari pila bat badan, maite ditu nahi ausiak, maite ditu eta horiek ere etortzen nari dira, gantzara, bueno, dena eskertzekoa da. Eskertzekoa, ba, erakustu nahi garelakoz, herritako ba, e, plazak ere dira, ez plazak plaza direla, eta <coughs> inorek ez digula, inorek ez dira, gure gainetik jarriko e, emakume bizon edo, igual zaitzer izan, E, e, e, Inorez delako ziñor, e, beste bate jo esateko, zere ginezak entazelez, e, aregoetxeago genero argudio bat eta nire arritu Eta hor bueno, u da osteko festak e, e, eta gero nahiko valorazio pozitiba, orduan du, baina hori igual projekzioan e, mutilantzena baztanen edo romeriak gixau baztango oitura da, baina, bueno, bai Euskal Herri osoan, baina, guenak Euskal Lantzak, oso presenta dolarriko jai guztietan, ez dakit zen abaritu zen olako projektsioen bat zuen ekimenak igual, ezkenean nahiko ba, gai hau euskal herri guztia eratzen ma da ba, ba eragin goztu elako nik uste dut gatazkabat baina gehiago ze hori herri askotan daude euskaldantzak festen momenturen batean. <coughs> Eta askotan ba hori banatuta daude genero aldetik, ez zakit jaso duten beste bailara edo herrien bateko sustengoa edo edo deiak edo Bueno. Eh, bueno, sustengua eh pillaga ta urrenguan, eh, urrenguan xe mm. bisibilitate pillartu du gureak eta iritz artikuluak eta gero eh solpore munduko ta, bueno, referencia la giber eta bueno, bai. Jaso, dugu, gero hori esaten ba kanpotik ere dantza horri den gendia, aribez irunako zanferminetan hasi dira, e, <coughs> irunan e, mutil dantzai etzen, eta e, noski irunan zanferminetan e, pareki dira baina etzai burutik pasatzen beste dira. Ez tala, obilbon, e, iadetxean behin egiten, dira jaitziak eta mutil dantzakaren alian, eta noski baitare e, pareki dira dira, eta bueno, guzi horrek, gure borrokan laguntzen du. Eta horretaz gain, folklodeari idago kionian, bueno, hori hausnarteta or, pila bat ere egiteko heteronormaren inguruan eta emakumearen eh, rola, gizonaren rola, eta hor badira historia pila bat ez dela, baina emon izan dira gurearen gizako borroka bat xe bidantzarekin handuainen, edo aurten hori bordein dantza eh, tolozan, eh, San Juan egunian ustetiten dela, Eh, lehenbizikoaldiz emakumezkoa etere parte hartu dute. Eh, bono dantzan, hogei <coughs> bat dantzari ateraziren, eta aurtengoan, hogei horietatik zei, lehenbizikoaldiz emakumezkoa dira. Hoi, ekizaten dira, dantza, bueno, zeremonialagoa eh, zentzu batian ba, hola, talde bat ateratzen da, bere jantziakin, mutil dantzan kasuan, eh, edo zein herritarrozti pasatzen dena eta dantzara sartzen da, eh? ez da talde batean ez da gau zantolatu bat, eh? talde mm -hmm. baten saioa ez da, eh? netin dantzan kasuan hori, ba, ez dakizu gandipa sartzen zara eta berrena jotzen ari da zortzikoa eta sartzen zara dantzara bantzeko gauza bada, hor da dut eta edo zein edantzatzeko saioa izaten da, eh? mm -hmm. nahi zeta eh, San Juan o Santiago edo San Pedro egun aizan, ez eh? da eh, eh, Beti, modu horretara plantiatin dela, azkeneko privatizazioz ariak eda horretaz horik e, e, hori. Da, bueno, bai, bai, da, olako borroka gehiago eta, bueno, pixkanaka, Gipuzkoako e, foruak dundiak ere badu, olako uste tezpata dantzaba dela, harrera egiteko autorira egiteko egitagiz haurtara eta gaurko egundian ere eura niztua da. Azik, bueno, pixkanaka, pixkanaka. Bagoaz aurrera edo ez. <risa> bai, bai, bai, bai, dugu gabe, dugu gabe. Berez, gainera, entzunan izan dugu, akaso gero jarriko dugu zatitxo bat, zeren oso, oso itxaro pentsu bat, eta gainera, ba, dibide oso garbiekin egintzen zenuten horrelako agerraldi publiko bat. Bai, ba, dakai, komunikatua edo eur... aurkezpena, ez? Pla, e... Plazara dantzaren aurkezpena, uste dut izan dela entzun duguna. Ha ba, oso grafikoa. Bai, oso ezagik ikusten zaizue hor bai mezuan eta bai itxaropentsu edo bai eta gainera ez bai pizkat racionalitatera jotzen enrokatzea baino zeren claro, akaso itze egiten dugu gure esperientziatik, ez? Ehemen bai. irunen eta ondarribi 17 urte eta gero oraindik ere pf, ba, ikusten direlako bai egoera bortizak eta bai pizkat sentsazioa, ez? Ba, mugitzen ez delaren Ez, aurrera pausuak edo aldaketaren ezakiz sentsazioa ez dela oso oso handia. Zuek na, adibidez hurrengo generazioekin eta egongarago bizka ez hitz egiten nola ikusten duzute aurrengan eta orrelako erreakzioak zen hori bai da. Bai. Ba, guk bete jetzen dugu hori ezakiz rationalizatu nahi horretan edo eh, oiturabi elsen eh, el oituraren diskurua diren diotenak. Eh? asunto guzti hau justifikatzeko ez gizonezko eh, koto baten modura koto pribatu baten modura justifikatzeko ohituraz eh, toitura ezt ari dire nian galtzen eh, galdotzen diegu en plazaamente publiko bat egiten dugu erraiguzuen historiaren uneko ongelatu du zuen areturatzeko Ohitura ohitura da hain zu zen ere garatzen delako, Eh, ez dago garatzen ez den oiturarik ez bada museo no etnografiko batean urna baten atzean sartuta. Hmm. Eta horretaz haratago esaten dugu eh, eh, oiturak, edo bueno, ritual guzioiek eta ez dela itendira gendarte eh, desberdinek sortu ituzte bere momentuan eh, representatzeko bere gendartearekiko zerbait eta E, e, e, litzatekena ilogikoa eta erredikulo irremangarri bat litzatekena da e, gendarte bat moldatzen erritual batei oza, sea, erritualak beti sortu dira kontrako da e, e, gendarte horrek azaldu nahi izan duelako modu horretara zerbait estela inolaz ere alderrebez o sea, litzateke, ezakit, oza, sea, erredikulo bada e, gendarte bat moldatzen edo, bai, moldatzen e, errito bati joitura bati bueno, erredikuloa da Dior esaten dugu, oitura... Esan, esan alto favorez, aber entzuten den bida soaldeko uingustietan, eta ah. jentak egiten duen autokritika pixkaten mingoa bierdakin. Eh, eh, badira, badira gauza batzu, kolapizko razionalizatu ezkero, eta, eh, nolako zentzorik edutena, gero besteak esaten duguna da, oiturak traditio itxarekin zer ikusiadu, eta traditio transmisioetik dator. Beraz, eh, buretzako oitura... Eh, Transmisión de kin danza hoy en transmisio de 15 dikusia dauka, nola txistulariak era gustentzien, herritarrei bestan besperataanta orrekinse dikusia dauka. Ez parte hart eh nore parte hartzen zuena dekin, eh parte hartzen zuten eh bueno, une desberdimetan, segunta se funzio se zeukan eh momento horretan ritual horrek. Estela ta orduan adibidez, baskanen San Pedro edo San Naiduzun egunian, bestan Katroian egunian, e, e, oso funtzio gerartikoa e, eustituzionala zuen danza horrek. Gaurko egunian, instituzioetan bastango alkatia emakume badenian, eh? berak e, funtzio horreit, bagatzeizkio, oituraz, e, e, hori eta tradizioari lotzen dutenak, oituraz funtzio hori baldin bazen motindantza kune horretan, eh? Eraguszea hagin zuzen ere autoridaria hortzaago latata beste, e, hortara joango bagin ere dantza emakumezko battik irki barhollukke gu bazkan arguzio ordekatzen gaituen autoiere nagusia daurko eggunea emakumezko bat dela. sinnegoziar e, nahi duzuna oso sea, nahi duna. <coughs> no. Ez duna ondik hartu, Aldo horretatik hartzuuta ez duna ondik hartu. Gero batzuk te ezke mutil danzak mutilizena du bueno, mutila eusskadu den edoein baradaki ez dela aur bat, ez dela eskonduta dagoen gizon bat, ez dela gizon adineko xaher bat, mutila euskara ez da eskondu gareko gizon hori, ez dela gazte hori. Eh? Eta dork egun tradizio defendatzen duten noiek, eh, igual zahe norek dantzatzen diuen non taankatartean eh, zakil badaukan. Igual zahe aurra izan, zarra izan jubilatua mutila eskondua eskoldo gabea, aparte da, orko egunen ere beste ridikulo bada, ze dibortziatua, ze da mutila da, ez da mutilla, eta yeah. bueno, ya, ja, hor bat, zertu gaitzizke. Zubir lucia eta, dauka, eta, motza, ez? Eh? Bai, eta zer da, zer da homoseksual bat, e, edo transexual bat, edo ez dakit generi identidadian tasuntorretan, zartentezke, bueno, ez tezun hondik hartu, baina, bueno, E, bueno, ni uste dut, dakitar ba, guioz, ust, ustu derbaritugu, ba, ustuta daude, aspaldi. Eta horrein, bueno, ba, falta da orgation bat, bere onrokatuta dagoen postura retati pixkez, ba, hortik ba, ba, atratzea, edo ez badaterako behintzat besteak bakian utzi baitzala. Eta ez bat ez da, idarit horri bagu iraintzera eta, oza, sea, e, eske, a, kasu ontan, e, ez da absolutetara joatia, baina kasu ontan, hain da, barmen da arrazoia eta historia eta gure alde dela, ba, bueno, ba, orgelito nahi badete bagen ditu daite, zela bainan hori da ba, muzion, beren postura muzion baten urna baten egon daiteke eskalean. kalean, ez galgarren mailan euskal herriko kaleetan ez. Uh -huh. Uh -huh. Eta adibidez, eh, aipatu duzun elkarte horrek privatizazioan alde da, e, egiten duen, aposta egiten duen talde horrek, ze, ze egiten du? Osa, antolatzen ditu mutil dantzak, Bueno, bera, nola mugitzen dira, edo ze... Bai, bera, ega zuten beren burua martxoan, erranez, e, oso kezkatuta zeuden laban, e, mutildantza herri batzutan galdua zelakoz. eta, bueno, nola baitere hartzen dute salbatzailean bandera, ez tala, eta, bueno, bera, zutela elkarte bat e, dan mutildantzaren aldekoa, Bera, jeimote hi, hilantza, egin ez dute esaten emakumerik gabe gustatzen zaien ikan baizik, eta esaten dute lehenoko moduan guztatzen zaigu, eta horrean eskintzen zutela beren burua aktuazioak egiteko. Eta, eta, eta eukio dute... Aktuaz... Eget... Bai, bai, herri bat dituzte, dozi hmm. dionez. Eta, bueno, herri batian bastanen, horrein jakin berri da prensaren bitartez jakin dugu, hasta el campo de este arriba te atzian ere situazio bat egin dutela. izango es ah, Irunen, ez? Eso se está Irunes, nazar bian anda edo ah, bai, bueno. nazaronda. <laughs> bai, bai, bai. bai, bai. <laughs> eta, bueno, hori da beraien eskintza, ezaberioen eskintza ieran txuna, ba, bueno, ba, sorionez ba, rastan eizan de Bastan la reculer tudelagos gukora bu bu irakurketa hori egiten dugu, bastan horrekulortzen dute, e, plaza ez dela inoren kortijo bat, motilantzan ordua, ordu libre bada, nahi denak dantza egiteko, uh -huh. ez talde baten aktuazio etxia erakusteko. Aktuazio tarako, ba, bueno, daitezke eszenario bat etara, eta, ez dakit, ba, Rusiako talde bat, talde bat, etortzen denian bezala, aktuazio nahi bat dute, ez ez ditu horretarako ere gombi eh segurazki de bada kitelako zer representazio dituen baztanen ez dela eta hori, hori da eh e, e, bestelak orde egin dute ba ba muzikari txistulari e, pareki alde egiten tenero bai txistulari da alde ko apostua eta txistularia dean, gizonak ere eta emakumeak no, e, eh ah, pareki bien bestean ez kigu Zalantxa hori beti zandot nik, ba, ez dakit, e, ez daude prest emakumezkoak dantzan ikusteko. Eta ez dakit, zena da prestote dauden emakumezko batek beragin musika. Ez dakit, onartuko eta luketen, baina emakumezko nori beragin, arazela <gülüyor> <gülüyor> da ez dakit. Eta zuek, bueno, bukatzeko edo, baina mendik aurrera zer daer dantzara, prestatzen dantzara ekin mena ekin, ba, aurrera zekit, antolatuko dituzego zaga iago, suposatze dut urren gaudaren ba, ere. Ba, Ba ditugu gauza bat hor eskotartian eta agendan eta plantilla bat eta baina bueno, momentuz e, pasada lehen biziko, bueno, lehen biziko e, aurten modu antolatuan egin dugulako ziztala orain arte, ba modu kaotikoago batian, edo ez dakit ez zorren antolatuan, hor orborroka horretan beti egon jende asko, eta aurten lehen bizikoz ba, bueno, ba, erronka izan da, balde ba, batetik, e, esaten dut zena e, errietan Bueno, Gauazen lortzera, pareki de, planteamente parekideak e, egin ditsasten beste programatan, hori lortu da, herri bakar batean kenduta. E, gero, bueno, esan dut hor badela beste herri bat, non e, momentuz kenduten programatik iskan bila dik, edo, bera, e, irakurketa hori egitute, eh, izan etxerimero herrian, eta, bueno, erronka horletzateke, ba, herri horrek berriz, eta entza programatu bezan, ez emogu parekidean bizten da, baina mon hori prozesu bat da, beraiak inbarko dutena eta, bueno, mantxo-mantxo digustete, bai, egingo dena. Hor batetik, oi, gero zen, ba, erronka plaza guzietan, e, paraiki eta son hori bizibilizatu zer dut eta, bueno, eta bukaerakoa noski, ba, eskerrak ba, bueno, baino, ba, zorionzia, ba, ba aut, bastanek autoren alde garri egin duelakot. Eta mendik aurrera, bai, baditugu gau, zapilla bat, ora jendan, e, lehen bizikoa da, zuen, erantz, ozi, zuen degi gerantzutea ze zila bat zarete eskenal dionten, bueno, ba, hori edelortu dugu, ba, bezibilidadea, ez tala, ba, gure borrokak, ba, batean indugu, hola, ezistitzen da medioetan eta, der, ba, deitu, peitzen gaituzte, emeztetoak itatiko, itzaldia, oelkarrezketa, oezak izan, hor jaude Pisketola zu hoiek itsantzen zeuden itonest, pero está la barba. Hiskis bapate bapatian ezantzem hola el BTK ba, anon lo dio está baina bueno, hori da kudeatzia eta horik aurrea bai baditugu erronka politilla bat, baina hori, aitzu dut esango zer faktore zure presarekin jolasten dugu bastante eta gero gustatzen zaigu eta gustatzen zaigu Pisketola da ba, De ez bada, ba bueno, gausales berdinak egitea eta ola dizketola. Ber exiamarrak eta baditu gola, sea, pentsapitzabekoa yan ezitut. ez, ditut, momento se. No sé dónde lo he dicho yo. Ola, sokalian da. a díao Marco digo. A ver. Bai, bai, aviseteko dizuego, baina bueno, bai, ekimen batzuk eta burutan baditugo, bai, bai. <tose> Ba, mil esker, Nora, mil esker, Arrai, elkarrizketa ematagatik, mil esker, emakumen borroka aurrera ematagatik, ere, beste leku batzuetan. Eta hori, burrengoan, ere, bedo zer gauza izan ezkeron, nahi bau zute, badakizute. Hemengo izute, emengo telefonoak, bueno, telefonoak eta ateak irekitak ditu zutela. Aduz, talbonatzuei, mil esker, e, lindizita behin, ba, guri mikrofonoa jartxeagatik ez talak, eta gure borroka, E, e, ezagutara zeagatik edo hori batetik eta bestetik hola gene de gai feministei buruzko saio bat egiteagatik ere bai eta bueno gorroka horretan segiteagatik beraz hola ánimo eta muxu badenei muxu bat bai? muxu bat, bat solozke ale ayo ya ya Narrar tu tango. E, no eta aldaketa e egingo dugu hemen e, oiartzungo neskekekin amaitu dugu elkarrizketa, ez? Ba oiartzungo musike musikerekin, oiartzungo musikarekin, ez, ez? Ez dira oiartzungoak? Ez, hori da laitz eta maiderr aina. Ai ama. Ui, ui, ui. ui. Aizela laitz eta maiderr dire mai eta itziak. Bai, hori da. Goiherritarrak, alegia. Goiherri markatu. Markatu Goiherri, oiartzuarrak deitzagatik. Ez ez broma, broma zen, markatu eh, hori hartzua rentzulegoa, Hori, guztia, herriko ez, ez ditugu suak e, piztuko, ez? Hemen? Ez, ez. Vale. Ez zen broma txar bat, barkatu. Beno, ba, aldaketa egingo dugu, barkatu, eh, bueno, e, ez toa, azaltza egatik an, herri e, zaldatze maixa eta aitziar, baina, beno, beste neska baten King Contact harremanetan jarriko gara segituan, bai, oraintxe bertan. Chu chu chu chu chu chu chu kan prestatua Miren Lantz. Lasai egon. Venga, jarriko dugu musika, eh? Guain, eh? Hori da. Hon musika seren bere abeslaria izango dugu gurean, baina bai, bere musika ez itze eta baita daukan beste proiektu batetaz. Beraz, Itxas harremanetan jartzen garen bitartean, agian kanta Telefonoaren bestaldean entzuten on taldeko besti... ...buna bezlaria dugu, itxasogu tierrez, ka iso ongit horri? Bueno, e, ba, aurretik ere joko ari, Keike Sharma beste talde batzutan igitako azara, orain duela urte bat on taldearekin zabiltza. Ego ez dakit, urtea matzazu musika munduan. E, nola hasi zinen ez? Eh? beti izan duzu ba, musika, jaman kumer rockerak, ba, ez ditugu asko euskal herrian, manola, nola izan zen zure kasua? Ba, gia zan, izan zen piskat, gia ba, zan, ni rokerak entzule, beti rock zalea izan, eta zizan, eta igual ere, ba, gura soak entzuten zutelako, oso non, ondo, nondek ere ez dakit, eh, baina, eta, ba, izan zen, zut, ola piskat selle eh, da, baina bai, instituto, garaian, institutuko lagun bat zui, komentatu ni eta ba, nikor e, garaianen ere, nire lagun, oh, nire lagun taldea geienak eh ta, bueno, ba, lagunei esan ni, lagun bati bestari eta bilatzen hasi nintzen, eta oso era spontanean izan zen, ezuen egin denekinota ez ta planteatzen ere emakume gizon edo zer ez zen, ah, ni muzikatzen bate egin nahi eta lagunekin ba hori, ba, beste plan bat pentsala, ba goazen lokal bat biltea, talde batita eta Eta alase sortu nun, ozea, eskotan ez, kaldetzen dirate elkarrizketetan ez, taba dirudi, hori mm. ba e, zakitz, ba, aurretik erabakitzen den zerra irela ez, eh? emaku metalde bat egitea, edo eta izan zen oso, era espontanatza egon eh? bueno, ere, meretzi uste ditu, nortzun. Hori da, zu, bueno, eh, poli da, eh? zuretz bat izan zela modus normal batean, menean E, justuki, bueno, irakurri jala izan dugu, eta zure beste elkarrizketa batzuetan aipatzuzu gainera on talean bereziki ba, emakume Gaiak jorratzenan legin duzara letretan ere bai. Ez da, kitor bai, bai dagoela, behar bada mundu guztia entzaten edo emakun, neska askore ez dutela in normal bizi, ez? Ba, Euskal Herriko panorama musikala pixka torren adibidea da, edo ez, bueno, ekasup badaude baina ez dugu zagutzen, hori ere igual da gaya. ez. ez. <laughs> ergatik eh, bidez egin duzuka postua orain ba eh merezikik emakume gaiak lantzekoak eta zure letretan da begira batetik ba esaten desan gauza horreseagatik ez azien pertentenan baina gero kontratak ez da posibela zen askoren henean eta gero ta gero bueno, ta ba uzerak aurrera ala eta bueno ba ba saber esto so mundo estála bueno gender que a veces eso más que estála como no sé nada E, mazera, errealidad baten, errealidad baten, non, e, ikuste, ez zoratzen olako errealidade baten baten emakumeak bertan ikustea ez jauden ohituta ba azkenan ere jarrera asko ba asko ezpista ez, biztan delitzen direla eta orrun nik beti izaten duten ezakitu igual argien ikusten duten esaldia da niri brokak emakumetu tunau ze zeritzen emakume rockero sentitzen eta utzet aurrera egin hala emakume rokera zentiarazin naiz, ba, horregatik, ba, emakume gutxi daudelako, ba, jendeak ere emakume rokera ikusten zaitu lako, rokero beharren, edo musikari beharren, edo musikari aurretik. Eta azkenan, klar, horre ere, sortzen ba, osnarketa pilo bat, dekauza hon eta txar bat, eta barneak asko moditu zitezkidan, hori guztia deskurritzen ari nintzenan. Eta gero ere, roka beti duizu zailalako, ba, eta niretzat ere, eta Euskal Herrian ere, ba, garai, talde askorekin, eta bueno, gure nire gastaroan ere alazen, ta igual horreina ja, ez haina hain ez, baina barroka bat izan dela, haserre bat edo edo aldarri bat e, ateratzeko aitzaki bat, ez, A, eta musika bera, ez. Jogide bat dela, baina nire berean, ba, unbesu bat adiratzeko aitzaki bat eta ikusten hon, ba, euskal horrean kristongo batzia, ba, hori ez, badaurela, kantari asko, baina ba, eta, igual, emakume horsoa letra implizituak eta e, bai eta behartar garaibatsu joratzen zituztenak osari implizituan bai baina ez zaketen dut zein emakumeak ba hori urtea askotan erditumituak izan garen ez maila askotan eta, eta gai askorekin ba itsaki polis bak hori bai, hartu eta eta musikaren bitartez satiratzeko Eta, bueno, eh, mokume gaiguztiak mugituta edo, baduzu erain eskuartean proiektu bat, bueno, azaroren nogeita marrean plateruenan, eten, bueno, ez daik kontzertu edo ekimena, e, nola daitu egongo da, e, da, zer da hor gertatuko dena? Ba, berez, e, bueno, eten tiskat proiektu e, bipolar gero ja, da, E, berez eh proiektuaren, berezmo berezko erraturatu zitean, ba ikusten ulako, ba hori e, e, eginuen nik hon taldearekin, ba, ze bertziojo hori beiratzen ain mintzala, ba, esan, bueno, e, gizon talde batek abesten duen kanta bat eta emakumearekin edo genero edo horrekin lotuta dagoen eh, hori hortaz ez egiten duen duten talde baten kanta, eh? eta hori bertsioa ez dut nahi dez eta horbian zen biela eta bueno betigoko nuen talde bat hartu non e, PLT eta justo beroiek txatutsaren kontrako kanta batute eta hori bertsuenatzen hasienean eta horren arida e, buruatu zitzaidan jo horiek la kalba soila talde pillo bat gai hori jorratzen zutenak dola urte batzuk eta orain gaur egungoek ere oraindik ere gaiontzak hitz egiten zela baina gero ba kontratzen zen badi ez ba bai dela gai bat e, ba zoritzarrez hitz egiten dela eh edo lako bat dagoenean edo kanpaina konkretu batzuetan edo edo hori 21 azaro dela dira egun hori kontrako eguna delako baina bai eskinela beste gai batzuekin e, kultura eh buruko jende asko aplikatu izandan bezala ba gai hartu eta igual aplikazio hori eskatu edo ta gero bestetik iruditu Instagram kantaiek batzen, batetik bueno, bat zela erakuzlegio polita, erakuzteko hori, bai, kantu, e, o, letra, gai horrekin e, abazten zuten talde askotze dela, eta bai, ta, Euskal Herrian, talde berri eta zarraskok bat zituen bilduma bat, eskentza no, polita erakuzteko zituen. Eta gero ja, horren ari da, bilduma izan zela, zirako egitaz moa, sortu zan subbiezun kontzertu hori, zela, hori, batetik e, e, bat e, bilduma orkesteko erabat, durangoko atzokaren orkesteko era bat, Eta, bueno, azkenan nola jasan arrera ikaragarri hona izan den, jendasko implikatu nahi izan duen, ba, kontzertua izan bat zen, eta azkenan izango dena, ba, kriston, ba, bueno, bolta oso ona eman du, eta, eta bueno, azkenan izango da, artista Santa zantabana abestuko du, gaiarekin e, lotuta izango diren gehienak, baten bat ekiarra da implizot, implizitoagoa, baina, bueno, gaiarekin lotuta izango direnak, eta kontzertuaren aldarria, kontzertuaren helburua abarkatu aldarria izango da. Bero bertatik aterako diren etikin ekonomikoak aterako balira, bai ba izango dira ba, aldako proiektuak e, sortzeko, bai, hortan inbertetuko dira, eta asmoa hori da. <laughs> eta bai guztatuko dertzea dake, ba, ze bueno, hau ere izan zen, iku, e, guztia izan zen, ba, ben egunkari erakurtzenen zara ikusinun, bai, azotezutela esot estadistikeek, agerrota salaketa gutxiago e, zeudela eta eta hori bazala, bak, bat, bait, e, ba zala bakrisianaren ondoriotako da nonbait jasotzen zituztelako elkarte el biktimeen elkarte e, eta jasotzen zituztela hori e, diru dirulaguntza gutxiago orrun baten bat ere desegimbar izan zela hori bueno, guztiak likurtzen aimaintzela sortu zitzaidan hori ba jo besu. nola lagundo de saque ni ba, hori, bakezkara garria iruditzen zaidan honetan, ez? Eta horregatik izan zen, horbon, e, gongo olidatizken, etekin ekonomi guakko batzuk, ustatuko ditzai dake, ba, emakumenen elkartzerean bati donazioa egin. Horbon, bueno, e, eko zezu, da proiektua oso anitza, oso zabala, gauza <laughs> asko bitzen dituena. Ego polita ere, bai. <laughs> Eta, bueno hain, bueno, hain besteko indarra dukita hola jartza ekimenak abian, eta, bueno, ez, basatu zu irakurri eta gogoeta egin eta bera ze montatu duzun. Zag, eta aurrera begira baituzelako inkitu dugu dugu edo proiektu horriak jartzeko, martxan jartzeko asmoa edo... Begira, batetik, e, bueno, nekin horrengo e, buru beharriz, e, bueno, lan mandi askatzen duten hmm. gauza dira, haritxiki asko lote dugu bera, segura aski asko ere hortxe... Ma, lotu gabe geldituko dira, eta, bueno, horrengo, e, nahiko ez, hilabeta. Da, da, azararen daugaita marrean daukat, hmm. baita durangoko azokan, ori, ba, e, bildumata e, e, egongo da lazar gai, eta, bueno, eazkea arrera du nonen Gainera, esaten bizut, gaur bertan ere itsegiten ari garelako, ja aldarri bat agoela zentitzen dut, eta eta hori da ere gustatzen zedan, honen hartzan, ez dagola bakarrik ez kontzertua, ez bilduma, eta eta listo, ez, badagola hori. Ba, Mezu bat, nakari. E, hori da ba, on ta bagera ari baga, ari garaia tratotsarren inguruan itzegiten eta eta hor, ez? alarma hori sortzen. Orrun noretzat honekin guztiakina ja, hor hasita eta bukatzen da proiektu hau. Gerora uh -huh. begira ba zute, baditut ideia batzuk segunda zenbateko etekin aterako litzateke ba, nibaietut ideia batzuk hurrengo urtera begira ba La... Ibeia polit batzuk gusatik, kontua da hori. Azkenan ere behar duzula fondo ekonomiko bat, hori txarret, gauza dugu ziagoet aurrela teratzeko. Eta, bueno, bestela ere, nola horrengo urtan on talarekin digarren dizkaterako ere, ere, nire bigarren proiektua hori izango da. Eta, dira belokoat. Jue ba, <güls2> milla, eskerran imo duzun inor guzti horrekin, a berrondetera tenen Azaren no, hori eta marrean hori plateruenan, eta bueno, edizka eh, bilduma hori jena nioi badu, hori durangoko azokan izango da aukera hartzeko? Durangoko azokan, dugongo da musika azuzkaren eranoi eh, du bertan eh, maila mm -hmm. eta bertan zagai izango da. Vale, pues hori eta animo borroka honekin ere, oso onge dagoela bate egite, eta hori ba gehitzea ez, beti ba, o, musika aldetik edo den lekutik. Eta... Bye. eta berden handateratzen den. Ba, ezkareta askoz, tartea emateagatik. Bixu <laughs> bat, bixu! Bai, agu! Agur! subiria da, eta egongo da <laughs> kontzertuan, eh? Ba, ah. beraz dugun zurendik. Ez es que bere hau txatzen entzuten, ordu nazan Experimentatzen egin, Egin, eh? eksperimentatzen. Zorkuntza eta hierra, dugu irratian, eh? Ixte zagako irrintzi taldea no. <risa> <risa> si privatizatua. Oia, na! nana. <risa> kaixo, kaixo. Kaixo. Kaixo, gure irabazle eta tartagie chit agurgarria zaren hori. Bai. Ara, txale, on gusti hoi. <risa> <risa> ja, Ze arraka astauke dugun, eh. Bueno, eukidun. Eukidun tiramisu tartak. Bai, bai. Bueno, Baina izan zen, tokigo xo batean egin zelako ambiente berbatean, hori guzti bai... ...ingredientetan egon behar du Maja, maja... E, eh? Ana, keres una maja! Gira, maja! Gira, maja! Ez, baina da, sukaldaritzen, normalean... Ez, ...sensazioekin eta sentenekin lotua izan da. Hor duzu eko maua para txokolate, pelikula, adibidez. Osagai nagusia izan zen maitasun guztiari jarraganiana, eta intentzio guztiari. Baitare, eh? Eta osagai gareztienak ere. Naire noela berriro irabazi, txapelketaren bat, eta egon berriro el top, eh? Bai, Eta bueno, eh, tiramisu tarta irabazi suertatu zen hori. Horren, zera, errezeta eh, edo, Esan banatuko digus. dugu, banatuko dugu, banatuko dugu Euskal Herriko... Herri, e, bai, ongi geratzeko edo, zein Baskaritan, Baskari daukazula, ba, ba, bueno, ez? Elako, gainera, esku zabalak, gainera. Ba, ezen gordeal genuen, hori da, gordeal genuen, errezeta. Ezen gordeal genuen, da, zabaltxan ditugu. Hombre, piede pagina bat ere, eh, baldima dauka eh? trukiloren bat edo, ba, hori, basentitzen duten zulemaiteak, baina, bueno, gauzoiek sekretutxoak dira, ez, eh? orduan. Baina, sekretu no, guzia Ero ziren nuen guztia botatzea. <laughs> Exactamente. Exactamente. Modus operandi. <laughs> Modus operandi. Marikana Antitatea, botta dela. Ezer alde batera ez ustea. Bai, eta gero ere hainarari eh, eh, da esaten hori nahiko abalto eta urbilitza egiten dugula mikrotik. Ezke, ez que, hori nahi, ikusi bardituzu, benetan, eh? Emozionatzen dire garraxi egiteko mikrofononak, eh? hori <laughs> <auriz> zer da. <laughs> Oien, a, minutu batean eman aldi guztu eta jarri hemen kordura pixka errez eta ba... amaitzeko gonekineroeroi erratisa joa. Ostras, minutu batean ezin dut, baina egualegin betzak edena da esan. Zue osagai diren, eta horrengo astean eritzen dugu reseta. Bale. eduki ba, eukibar ditugu bizkotxitoak de soletilla, esponjosos. Edo, holakia, <laughs> zuko bera beste izan. Bai, e... zi... lady, lady, lady fingers. fingers. Lady, Lady Edo amoinan, lako... armaioko bizkotxo tipikoiek azukrea. Exactamente. Oiek, Oye, Lady Horrelako, amabost, kafe egin berria, mascarponea, boste un gramo azukrea, vainilla pixkat, 140 mililitros de vino dulce, eta eh? mm -hmm, gero, mm -hmm, loketo obra mm -hmm. batia arrenatzen dago, goxe, goxe. Eta gero, naranja bat. Ekologikoa bat dima dao, be? Azko zobe, azko zobe, zeden beharko dugu azalaren raiadura eta ekologikoa denean, gustera-gustera jaten dugu. Tagero txokolatea, eta urren astean, rezeta. Ba pues bueno, posanekin gelitzen gara ez gula da mora, gello. <sitio�risa lipa risa> bueno, ya no maitea. Kenete. Bueno, pitzines. Bai, egonen egonen gara. Ba -ra -ra bai, egonen gara. Bai, egonen eh, zuzenean, Nasur. ere, bai. Bai, txandak ari gara, eh, Hori da, hori da, bai, bai, bai. Muy suave, muy suave, muy suave, ya no caragarria un día, toda conmigo. Y en el último trago nos va. A Quiero ver a que sabe tu olvido.